Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallama wa baraka la nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajmein Allahume la ilme lana illa ma'alamtena inneka enta l'alimul hakeem Allahume alimna ma yanfauna wa anfa'na bima'alamtena wa zidna ilman ya rabbi l'alamin Sva slava ihwala pripadaju samo Allah subhanahu wa ta'ala Naka slava ihwala uzvišanum Allahu onolika kolika njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve azhabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je uzvišeni Allah, sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledalci, draga braću muslimani, sestra muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Islam. U ovom serijalu emisija govorimo o propisima našeg dina, naše lijepe vjere dini islama. Do sada u proteklim emisijama govorili smo duži period o propisima čistoće. Kako, na koji način čovjek da se očisti, da bude čist, da bude spreman za činjenje najvećeg i najbitnijeg ibadeta u islamu, a to je namaz. Dakle, kako da se čovjek abdesti, Ako je potrebno da se okupa, kako da se okupa. Ako nema vode ili je bolestan, ne može, ne smije da upotrebljava vodu. Ima li kakve zamjene, ima tajemum, kako da uzme tajemum i sl. Određeni dio emisija govorimo i o namazu. Međutim, još uvijek smo o uvodu, u govoru o uvodu o namazu. Govorimo o veličini i bitnosti namaza. U naše prethodne dvije emisije govorili smo i spominjali kur'anske ajete, hadisa Allahovog poslanika, a.s.v. i govore islamskih učenjaka o položaju namaza u islamu. Govorili smo o položaju namaza u islamu, njegovim posebnim odlikama za razliku od drugih ibadeta u islamu i večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o jednom bitnom pitanju. Krozovo pitanje osvatićemo po najbolje ozbiljnost namaza. Koliko bismo trebali voditi računa o namazu? A to je pitanje ostavljanja namaza. Ostavljanje namaza, poigravanja s namazom, ostavljanje djelomično ili u potpunosti. Nažalost, danas veliki veliki broj ljudi je koji se smatraju muslimanima Tvrde za sebe da su muslimani, busaju se u prsa da su muslimani, ali nemaju u svome životu ni jednog namaza. U svome životu nisu nikad pali Allahu Subhanahu wa ta'ala na srčtu. Ili možda malo bolji od njih klanjaju samo jedan ili dva bajrama u godini. Ostalih namaza u njihovom životu nema. Zatim, dobar dio ima onih koji klanjaju samo džume, a vrlo, vrlo mali broj muslimana koji klanjaju svih pet vakata. Ima muslimana koji olahko ostave i namaz. Od onih koji klanjaju svih pet vakata, ima ih koji olahko ostave namaz. Zbog ovog ili onog razloga koji u šarijatu nije valjan zasigurno, jer nema šariatski opravdanog razloga da zbog njega čovjek može ostaviti namaz. Nema. Pa da kasnije naklanjava. Nigdje nije spomenuto da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam iz svjesnosti, dakle svjesno, ostavio namaz. Neko od njegovih ashaba i slično. Desilo se da su prespavali jedno jutro pa su klanjali sabah, džematila. Desilo se da je bila bitka pa zbog žestine bitke zaboravili su i klanjali skoro pred izmak namaskog vakta. Klanjali su namaz. Međutim, da su zbog nekog dunjalučkog posla, zbog trgovine, zbog rada na nečemu ili slično ostavili namaz, to nije poznato. Nigdje se ne bilježi. Zbog toga islamski učenjaci kažu da nema opravdanog razloga za ostavljanje namaza. Sve dok je čovjek pri sebi, Sve dok je pri svijesti, nije mu dozvoljeno da ostavi, da ostavi namaz. Ali, nažalost, naša stvarnost je potpuno drugačija. Naša stvarnost, kada je u pitanju namaz, je gorka stvarnost. I nije čudo što je ovakvo stanje s muslimanima. Što većina tih ljudi iz zemalja koji tvrde da su islamske muslimanske, u njima se malo klanja. Nije čudo što su siromašne. Nije čudo što njima vlada nasiljene pravde i sl. Kada se poigravaju s najvećim stubom Islama, kada se poigravaju s namazom. Kada je riječ o onome koji poriče obavezu namaza i kaže da namaz uopće nije propisan, ne mora se klanjati, namaz nije stroga obaveza, takav je bez imalo sumnje. Svi islamski učenjaci se slažu da je takva osoba nevjernik. Ako je ikada i bila vjernik, ako je bila musliman, takva osoba je postala nevjernik. Poricanjem obaveze i namaza. Dakle, makar čovjek i klanjao, a i smijavao se s namazom i poricao njegovu obavezu, govorio da je lijepo klanjati, ali obaveza ne. Obaveza je raditi, fard je raditi, a nije obaveza klanjati. Oni koji govore slično, takvi su bezimalo sumnje kod svih islamskih učenjaka, bez razilaženja. Ne razilazi se ni jedan od islamskih učenjaka po tom pitanju da je takva osoba nevjernik. Zatim osoba koja kaže obaveza je klanjati, ali nikada ne klanja. Osoba koja kaže da je obaveza klanjati, ali nikada u svome životu nije pala Allahu subhanahu wa ta'ala na srštu. Makar nosila ime Abdullah ili Abdurrahman ili Muhammed ili Ibrahim ili ili nosila muslimanska imena imena vjerovjesnika, poslanika, oko takve osobe postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Jedna skupina islamskih učenjaka jasno, kategorično tvrdi da je takva osoba nevjernik. Da je takva osoba nevjernik. Da je s tim svojim ostavljanjem namaza u potpunosti ostavila i islam. Izašla je iz islama. Dok druga skupina učenjaka kažu da je takva osoba još uvijek u krugu islama, na ivici islama, dakle na velikoj je opasnosti. U velikoj opasnosti. Allah naibalesna. Allah naibalesna. Kur'anski ajeti, hadisi Allahu ek posalnika alejhi ve salam i pogotovo stav prvih generacija as haba, tabina, tabi tabina idu u prilog prvom mišljenju, mišljenju islamskih učenjaka koji kažu da je ostavljanje namaza u potpunosti nevjerstvo. Da je ostavljanje namaza u potpunosti veliko nevjerstvo. Dakle ona i koji ne klanja Nikako, on je nevjernik. Brojni su kur'anski ajti koji govore u prilog tom stavu. Također hadisi i kao što reko, svi ashabi tabijini, tabi tabiini su bili tog mišljenja. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al spominjući razgovor između vjernika i nevjernika. Između vjernika u džennetu i nevjernika u džahnemu. Kada nevjernici budu upitani ma selekekum fi saqar, šta vas je to dovelo u saqar? Saqar je jedno od imena Jahannema. Šta vas je to, dakle, dovelo u Jahannemsku vatru? Prvo što će reći i odgovoriti lem neku minel musallin. Nismo bili odklanjača. klanjača. U 42. i 43. ajto sure El Mudathir Allah subhanahu wa ta'ala spominje da će biti stanovnici Jahannama, Jahannamske vatre upitani ma selakakum fi sakar. Šta vas je to dovela u sakar? Reći će lam nekum in al musalli. Nismo bili odklanjači. A poznato je da će u Jahannemu vječno boraviti samo na vjednici. Dakle, ovo je jasan dokaz da onaj koji ne bude klanjao da treba se ozbiljno preispitati i upitati za svoje stanje. Na dunjanuku i sutra, šta će biti pogotovo sutra s njim na akhiretu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Tawba, 11-om ajetu, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Pa ako oni ko nevjernici pokaju se, Budu obavljali namaz i izdvajali zekat, braća su vam u vjeri. Ako nevjernici se pokaju od svoga nevjerstva, prihvate islam i budu obavljali namaz. وَاقَمُوا الصَّلَا وَاَتَوُ زَكَا i budu izdvajali zekat na svoje imetke. فَاِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ Oni će time postati vaša braća po vjeri, odnosno postaće muslimani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi tako podrobno pojašnjavamo svoje dokaze narodu koji hoće da zna, koji hoće da uzme polku. I brojni drugi kur'anski ajeti, nemamo mnogo prostora da ih spominjemo u kojima se pocrtava jasno da onaj koji ne klanja da je bojati se da je takva osoba nevijenik. Onaj koji ne klanja da je takva osoba nevijenik. Hadis je Allahog poslanika Muhammed sallallahu alayhi wa koji govore o nevjerstvu, osobe koja ne klanja također su brojni. U hadisu kod Imama Muslima, kojeg bilježi Imam Muslima, prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma, kaže se baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal Između čovjeka i mnogoboštva i nevjerstva je ostavljanje namaza. Između čovjeka i mnogoboštva nevjerstva je ostavljanje namaza. U hadisu kod imama Tirmizije, koga prenosi imam Bureyda radiyallahu ta'lan, Allah poslanika alaihi salatu wa salam kaže, Al ahdu alledhi beynana wa beynahum salah, femen terekaha feqad kefar. Ugovor između nas i Je namaz. Pa koga ostavi, postave je nevjernik. Ugovor između nas vjernika. I koga? Lice Daklonici koji se pretvaraju sumnja se u njihovu vjeru naprotiv postoje očigledni dokazi da su dotične osobe licemiri i munafici međutim ugovori je namaz kada ostave namaz tada jasno postaje svima da su dotične osobe nevjernici u hadisu thawbana radijallahu ta'ala anallahu poslanika alejhi salatu vesselam kaže baina al'abdi wa baina al-kufr wal imanis salah فمن تركها او فاذا تركها فقد اشرك ائزمجو چويكا اي ائزمجو نwierstwa i wiere izmeju niewierstwa i imana je namaz pak gdy czowiek ostawi namaz postaje mushrik postaje mnogobożec ukazuju da osoba koja ostavi namaz je nevjernik. Što se tiče stava ashaba, veliki islamski učenjak El Hafiz Abdul Haq Ali Žbili Rahimehullahu Teala kaže ashabi i oni koji su došli posljednjih, dakle tabini, tabi, tabini, smatrali su čovjeka koji namjerno ostavi namaz da potpuno provođe namazko vrijeme, smatrali su takvu osobu nevjernikom da čovjek nogu preko noge stavi i da čeka, prođe namasko vrijeme u potpunosti, jeli, da je takva osoba nevjernik. Kaže, takvog stava su bili Omer ibnul Khattab, radijallahu te'ala, drugi halifa Allahog poslanika, alihi salatu, sallam, Maz ibn Džebel, najučeniji ashab po pitanju propisa, po pitanju halala i harama, Abdullah ibn Mas'ud, Najučeniji ashab po pitanju Allahove knjige, odnosno povoda objave svejednog Kur'anskog ajeta i svejedne Kur'anske sure. Zatim Ibn Abbas koji je također bio najučeniji ashab u tefsiru, značenju, komentaru, ajeta iz Kur'ani kerima. Zatim Đabir, zatim Ebu Darda, Alija ibn Abi Talib, četvrti khalifa. Allahovog posanika alaihi salatu wasalam zatim Ahmed ibn Hanbal veliki islamski učenjak ahli sunneta al jamaata Ishaq ibn Rahoja Abdullah ibn Mubarak Ibrahima Nakhay Ayyub Sikhtiyani Abu Dawud Tayalisi i mnogi, mnogi drugi islamski učenjaci naprotiv Abdullah ibn Shaqik Rahimahullahu ta'ala kaže ashabi Allahovog posanika alaihi salatu wasalam ostavljanje bilo kojeg djela u potpunosti nisu smatrali nevjerstvom izuzev namaza. Izuzev namaza. Ostavljanje bilo kojeg drugog dijela, ashabi nisu smatrali nevjerstvom. Izuzev namaza. Ostavljanje namaza u potpunosti, ashabi su smatrali nevjerstvom i to je bio stav svih ashaba. E'yube sehtijani rahimehullahu ta'ala kaže ostavljanje namaza je nevjerstvo I u tome nema razjelaženja. Ostavljanje namaza je nevjerstvo. Šta znači? Ostaviti da čovjek klanja i ostavi namaz i nikada se više ne vrati namazu. Nikada više ne klanja. Ili čovjeku se ponudi namaz. Pojasni mu se obaveza namaza, vrijednost namaza, koristi, plodovi, rezultati, posljedice namaza i čovjek kaže ne, to meni ne treba to je onaj koji ostavlja namaz. To je onaj koji ostavlja namaz. Dakle, kaže i sehtijani, ostavljanje namaza je nevjerstvo, u tome nema razilaženja. Abdullah ibnul Mubarak, rahimehullahu ta'ala, kaže onaj koji odgodi obavljanje namaza sve dok istekne njegovo vrijeme bez ikakvog opravdanog razloga, taj je postao nevjernik taj je postao nevjernik. Također je rekao ko kaže ja danas neću klanjati obavezne namaze, takav je veći nevjernik od Magarca. Ishaq ibn Rahoja, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak učenjak u hadisu koji je preselio umro oko 161. godine po hijđri, kaže... Jerodostojno se prenosi od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je onaj koji ostavi namaz nevjernik. Na tom mišljenju su svi učenjaci do današnjeg dana, dakle 150-160 godina iza Allahovog poslanika alejhi salatu selam, svi koji su se pojavili učenjaci bili su tog stava da je ostavljanje namaza nevjerstvo. Kaže na tom mišljenju su Svi učenjaci sve do današnjeg dana da je nevjernik ona osoba koja ostavi namaz bez ikakvog opravdanja svedok prođe njegovo namasko vrijeme. Čak naprotiv, šehu l-Islam ibn Taymih rahimahullah ta ne pravi razliku između onoga koji poriče obavezu namaza i onoga koji tvrdi, koji priznaje da je obaveza klanjati, ali nikada, ama baš nikada ne klanja. Kaže, nema razlike i nije ispravno praviti razliku između onoga koji priznaje obavezu namaza, ali nikada ne klanja i onoga koji poričuje obavezu namaza. Kaže, jer ovaj da priznaje da je obaveza klanjati, ne bi mogao ustrajavati ostavljanju namaza. Ne bi se moglo desiti da nikada, da nikada ne klanja. Ibn Uqaym Rahimehullahu Teala, učenik Ibn Taymije, kaže što se tiče potpunog ostavljanja namaza. Ostavljanja namaza u potpunosti neće se primiti ni jedno dijelo sve dok čovjek u potpunosti ostavlja namaz kao što se neće primiti čovjeku ni jedno dijelo ukoliko se pri njemu nađe veliki širk. Kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu Teala sve dok čovjek ostavlja namaz, sve dok ne klanja, ne prima se ni jedno dobro dijelo. Kao što se čovjeku kod Allaha ne prijma, ne bilježi, ni jedno dobro dijelo sve dok, čini. sve dok čini veliki širk, obožava nekoga drugoga, obožava onoga u kaburu, onoga u turbetu, obilazi oko kaburova, obilazi oko turbeta i slično Tavafi obožava drugog, nekome drugom, on pućuje dove, nekome drugom prinosi kurban žrtvu i sl. Neće se primiti ni jedno dobro dijelo. Isti slučaj je s onim koji ne klanja. Makardielio i podijelio sav svoj imetak. Makar činio dobročinstvo. Allah će njega za to njegovo dobročinstvo nagraditi na dužjalom. Da će mu imetka da će mu potomstva, ali sutra na ahiretu takvoj osobi, takvoj osobi neće biti uknjiženo, ubilježeno ni jedno dobro, ni dobro djelo. A rečeno je također u hadisu da prvo zašto će čovjek odgovarati sutra Prva obaveza za koju će čovjek odgovarati sutra Allahu subhanahu wa ta'la jeste njegov namaz. Pa ukoliko namaz bude dobar, ispravan, sve ostalo će biti ispravno. Ukoliko namaz ne bude ispravan ili ne bude dobar, ništa, ostalo, neće biti dobro. Pa šta je s onim koji nema nikako namaza? Čiji namaz ne samo da je manjkav, već ga nema nikako. Nama je poznato u jednoj od zadnjih Kur'anskih sura U suri Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala prijeti onima koji nisu skrušeni u svojim namazima, koji nevoljno obavljaju namaz, koji se igraju u svojome namazu. Vajlun lil musallin, teškoli se onima koji klanjaju. Alladhinahun fi salatihim sahun, koji su nemarni prema svojim namazima. Kada je ovakva prijetnja upućena onome koji mnogon ne koncentriše se u namazu, ne razmišlja onome što uči u namazu, razmišlja o nečem o desetom, ne vodi računa o svome namazu, ne brine se. Šta je onda? Kakva tek prijetnja čeka one koji nikako ne klanjeju namaz? Subhanallah ilazim. Šeht Salih el-Fauzan, Hafidahullahu ta'ala, kaže koji znemara ljenosti, ostavi namaz bez poricanja njegove obaveze. On vjeruje i kaže, je, obaveza je klanjati musliman treba da klanja, ali on iz ljenosti, iz nemara, iz nebrige prema namazu nikada ne klanja. Ostavio je namaz u potpunosti. Kaže šeheh Salif Fazan takav postaje nevijenik po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Naprotiv, to je ispravno, sigurno mišljenje zbog dokaza koji govore o tome. Poput hadisa između čovjeka i njegova nevjerstva, mnogoboštva je ostavljanje namaza. Pa kaže šeheh Salif Avzan, neophodno je da se razotkrije i obznani stanje onoga koji ostavlja namaz svedok dok ne proklanja. Takvog ne treba selamiti. Ne treba se odazivati njegovom pozivu sve dok se ne pokaje i sve dok ne počne klanjati namaz, jer je namaz stup vjere. Ono što rastavlja i razlikuje vjernika od nevjernika, što god čovjek, Isto, slično kao Ibn al kaže šešt Salif Auzan, što god čovjek čini od dobrih dijela, sve dok bude ostavljao namaz, ništa mu neće biti primljeno. A Allah najbolje zna, i njega molimo za spas. Što god čovjek bude činio od dobrih dijela, sve dok ostavlja namaz, sve dok ne klanja, ništa mu kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće, neće biti primljeno. Šehr bin Baz ta'ala, u pitanje pitanje sljedeće sadržine da li je dozvoljeno čovjeku muslimanu da se druži s drugim čovjekom koji većinu namaza ostavlja koji većinu namaza ostavlja dakle ne klanja čak dakle u pitanju nije rečeno koji u potpunosti ostavlja namaz već je rečeno koji većinu namaza ostavlja ne klanja pa kaže sheh bin baz rahimehullahutaala muslimanu nije dozvoljeno da se druži s takvom osobom čovjekom koji ostavlja namaz u nekim vremenima. Već mu je obaveza da ga savjetuje, da ga prezire, da negira njegovo dotično loše dijelo. Ako se pokaje, dobroje Ako ne, onda će se odbaciti i neće se takav uzeti za prijatelja, već će se mrziti u ime Allaha subhanahu wa ta'ala sve se ne pokaje i svedok ne ostavi to svoje prezreno, Dijelo jer je ostavljanje namaza, kaže šejh bin Baza rahimahullahu ta'ala, veliko nevjerstvo zbog riječi Allahovog poslanika, a.s. ugovor između nas i njih jeste namaz pa koga ostavi postao je nevjernik. I riječi između čovjeka i njegova nevjerstva i mnogoboštva je ostavljanje namaza. Pa kaže, obaveza svakog muslimana je da voli u ime Allaha i da mrzi u ime Allaha, da prijateljuje u ime Allaha i da neprijateljuje u ime Allaha, da bi na kraju šejh Rahimahullahu ta'ala rekao, Allaha molimo da popravi stanje svih muslimana i da nas i njih učvrsti u njegovoj vjeri. On je onaj koji sve čuje i koji je blizu. I postavljeno je pitanje stalnoj komisiji za fetve. Čovjek klanja dva ili tri namaza, a zatim ostavi namaz četiri ili pet dana. I tako uobičajava stalno radi Klanja dva, tri, zatim ostavi nekoliko dana neklanja klanja namaza i sl. Nema nikakvog opravdanja za to, osim nemara, ljenosti, nebrige. Da li, kakav je njegov propis? Da li je njegov propis propis nevjernika? Da li je dozvoljeno njegovoj ženi da i dalje živi s njim? Jer osoba... Kada postane nevjernik, onda povlači određene propise nad sobom. I kaže da li se takvoj osobi daje zekat. Pa je Stalina komisija za fetve odgovorila. Onaj koji ostavi namazu potpunosti ili nekoliko dana iznemara ljenosti ili nevođenjem brige o namazu, takav je nevjernik. Počinio je nevjerstvo koje ga izvodi iz vjere Islama. Danas Allah sačuva toga. Od takvog se traži da se pokaje. Da se pokaje, pa ako se pokaje, dobro je. Dakle, ako postaje nevjernik zbog ostavljanja namaza, onda njegova žena više mu nije žena. Više mu nije dozvoljena naprotiv njegovim izlaskom iz Islama, ona biva puštena. Pa ukoliko se on pokaje i vrati i obavlja namaz i ustrajava obavljanju namaza, ne poigrava se više na takav način, ne ostavlja ga nekoliko dana i slično, A ona je u idetu pričeku, ona se vraća svome mužu bez jeli, ponovnog sklapanja bračnog ugovora. I kažu na kraju od propisanog zekata, obaveznog zekata takvoj osobi se ništa ne daje, dakle osobi koja se poigrava sa svojom vjerom. Ovo je nekoliko bilo Kur'anski ajta, hadisa Allahovog poslanika alihi salatu islam, govora islamskih učenjaka, prethodnih i potonjih, savremenika također, koji idu u prilog stavu da je ostavljanje namaza veliko nevjerstvo. Zato, živi bili, vodimo dobro računa o svojim namazima. Budimo svjesni da nam je obaveza klanjati namaz. I Allah subhanahu wa ta'ala namaz je učinio stubom, najvećim stubom naše vjeredini Islama. Nakon vaše hadeta, svjedočenja da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha i svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, najvažniji ibadet u Islamu jeste obavljanje namaza. Stub Islama jeste namaz. Zato dobro vodimo računa kako ne bismo svojim ostavljanjem namaza izašli iz Islama, a mi to i ne smatramo. Međutim, možemo mi to činiti na Dunjaluku, poigravati se, ali ahiret se bliži. Sutra kada budemo izvedeni pred Allaha subhanahu wa ta'ala, vrlo vjerovatno, kod mnogih onih koji su smatrali za sebe da su muslimani, neće se naći neće se naći dobrih dijela zbog njihova ostavljanja namaza. Allah subhanahu wa ta'ala molimo za uputu, molimo za spas i postojanost na pravom putu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas poduči našoj vjeri, da nas učini od onih koji slušaju, zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim vjernicima u njega I sve ono što je došlo od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, ili njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini istinskim sjedbenicima poslanika Muhammeda, alaihi salatu wa sallam. Molim ga, Allaha subhanahu wa ta'ala, da oprosti meni i vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjerincima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahuma ala nabina Muhammed, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ